Nos as poetas, as poetas, nos as poetas. Nos as poetas, nos as poetas, nos, poetas. poetas. poetas. poetas. Canta a na beirada fonte. Estamos aquí no televisión do programa nosas Poetas e para esta ocasión temos con nos Araúl Piñeiro, Horacio das de Burras, del vídeo programa. Que pasa, que tal, Robert? Xa cada vez menos graxo, eh? Bueno, a idea de para todos, non? Sí, sí, sí, a idea de outras cousas. Bueno, despois comentaremos eh, as cancións e eh, imos empezando con as perguntas. Un setra de Cudi Fancia que botes de menos. Por suposto, un tira-croios que me fixera o meu avó. E que mo chigas coitas. De todo. Aquí só so pode ser típica. Eh, pero bueno, o que estou escolitando en directo é eh, aquí do noso entorno. Eh, a Cudi é se soñada. O grazallo da Burga a Viana do Castelo sempre foi o meu soño ir alí á feira. Eh, a túa serie favorita, a túa serie favorita? A miña serie favorita. Eh, pois non sei se si teno unha que te guste moito. Eh, estou pensando en unha algunadas das últimas que teño visto, eh, pero non me acordo do Do, do título. Os Grachos da Burga non somos moito da televisión, eh? Somos máis da rúa, xa o sabes? Sí, sí. Bueno, e eh, se non me estrelle? Un, pero unha serie que nos quedaría ben Os Grachos da Burga da que, da que gosto moito é eh, The Wire, claro, non me acordaba. Libro favorito? Libro favorito calquera de Diego Ameixeiras. Pero A Crueldade de Abril, por exemplo. O Baixo Mínimos e bebida favorito? Outro día mandei lle cunos graxos da vela Aurea e máis co Alfonso unha boa parrilla de carnes que pagaron eles, claro porque non teño un chavo e bebida mm, a cervexa a cervexa é fácil de roubar Non me te explico que te gustaría ver que me gustaría ver? Si sí. um, É unha pregunta no contexto destes días é unha pregunta bastante doada xa que estánse programando está se pechando a, a exposición que hai na biblioteca pública sobre e de Palestina así que por suposto gostiría me ver acabada pero acabada con Ben o sea acabada Xa, ou rematada canto antes, porque se non vai rematar, sí ou sí. Vale. Eh, como serías se fueses escollido conseller de la cultura? Como sería? Sí. Como de agora, exactamente igual. Ou como algúndos anteriores do Pepet, eran xeñais. E eh, atreverte de, a desenhar un nome? Pero o Conselleiro de que Cultura re... na Xunta, Si, eh? si, sí, sí, na Xunta, que non os coñezo, non me acordo. O outro era o, da, o do famoso Xacobeo, como se chamaba? Perdo Si, si, o Perdo Arela, segurísimo. E tamén me encantaría ser o técnico ou a técnica de cultura do Concello de Urense, porque non a coñezo tampoco. Que cambiais desde a tua vida? Mm, a vida do Graxo non se debe cambiar, porque é a vida da liberdade. A túa canción preferida? Tampouco son de cancións preferidas, pero despois como creo que imos terá aí unha pequena escolma de cancións, calquera desas tres. Pois, pues, Mirafano, das eh, eh, colma de cancións, se queres comentar, anón, sobre a primeira delas. Pois, vou comezar polo contexto pola de se Setíquixeses do sonor Machín, que é do seu disco 717. Se e, nesa canción, Se vos queredes, podedes observar e coñecer moitas cousas de Urense. E é unha, unha canción na que aparece tamén visibilizado o sete do Graxor da Burga. Así que, eh, para a xente él. que non a coñeza, xa o, o título da canción é moi simbólico, non? Sete, dezasete. É, adiante, con ella. de San Martial Se ti quixes eu podo che contar que o noso entroigo non a carnaval Se ti quixes eu podo che pala do Bocas do Milones e mais do Ctibran Se ti quiseses, eu podo che ensinar como zoa vento no alto do Cunhiel Se ti quiseses, eu podo che ensinar como zoa vento no alto do Cunhiel Podemos ir gozar Co cuco e a charanga O coson dos burgas vit Se ti quixes eu podo che mostrar Todo o corazón que hai no polvorín Se ti quixes eu podo che contar Quen sei xalvo falan as pedras da rúa Se ti quixes eu podo che levar Pra onde vivían os graxos da burga Se ti quixes eu podo che levar Se quiseses, eu podo che contar Que o noso entroído non é carnaval Se ti quiseses, eu podo che falar Do bocas do Milomes e máis do Cibrán Se ti quiseses, eu podo che ensinar Como zoa o vento no alto do Cuniel Se ti quiseses, eu podo che ensinar Como zoa o vento no alto do Cuniel Estamos de volta despois da primeira canción Le eh, pequeno, que que ia ser? Le pequeno era un graxo das burgas O que, como moito, como moito, gostaríame ser corneta nunha banda ou algo así Pero a nivel profesional non quería ser nada, claro Sa eh, que están forando dorazo das burgas? Como moita xente de Dourense, claro eh, Imagino que eu votarás de menos o pensuase un pouco, non? No, por sorte temos o personaxe de algún xeito conservado, non sei se tanto visibilizado, pero co o traballo da vela aurea de eso durante 10 ou 12 anos, eu creo que é parte do noso patrimonio material, polo menos, para quen quixese, eh, témolo aí, temolo aí, por exemplo, permíteme que, que sinale que o temos eh, nas redes de Radioliberdade, por exemplo, está o conto eh, completo bueno, para a xente que non saiba do que estamos falando, unha interpretación que fixemos entre Almudena, Ico, Emilio, que grabou e Maiseu. E ademais están tamén pola rede social o conto repartido en formatos moi cómodos de... de que, por exemplo, temos este, este corto medio original noso eh, en formato, insisto, oral audio, e eh, audiovisual eh, e temolo tamén partido en tres anaquiños, o sea que... Eh, un produto de fácil consumo. O había por facer? O había por facer? Bueno, como xa de Graxo maior xa fixen a de Viana do Castelo, eh, calquera viaxe dos sitios, dos poucos sitios que me quedan de coñecer por Portugal. Eh, algo do que non me está xorulloso? <risa> de moitas cousas, como Graxo das Burgas eh, sei ben o que é eh, facer falcatruadas. Bueno, imos case unha das canxios Imos alá A segunda das canxios tamén é moi contextual para min eh, Porque este verán estuve no un no festival de ZAS Que creo que foi o seu 40 aniversario E foi espectacular Pero, posiblemente, un dos concertos da miña vida Foi o que se celebrou o sábado que, eh, bueno, Foi o concerto de Merce de Espeón eh, Que chegou a ver máis de 14 persoas en riba do escenario Eh, creo que tamén estaban xa tocando con a Camaño y a Meixeiras que xa, xa dieron un concerto elas e eh, a tipa fixo prácticamente todo o disco de Ixue e aínda se me están poñendo os pelos de punta agora, así que do disco IsuE, que por certo, fai agora 25 anos como a min me fan moitas cousas 25 aniversario eh, daquel fantástico disco que menos collería a Rúas de Compostela Esta pregunta, eh, eh, como, como era xo espectadón, pensas que axudou o Paseo das Letras a cultura burexa? O Paseo das Letras? Sí. Muitísimo Si, sí. todo, todo que xa hai a rúa... Eh, a mellor non queda para sempre, pero xa foi unha experiencia, xa foi algo maravilloso que disfrutamos e aprendemos os que participamos diso. Si, sí, si, sí, si. Sí, todo e bueno, está, estánse facendo cousas semellantes. Eh, temos proxectos como este que posiblemente derive daquele proxecto de Paseo das Letras, do que eu tamén participei como graxo das Burgas, pero xa fai tempo diso, eh? Sí. Eh, eh. como non? Como non? Un londe onde en que vosalla vivir. Un lugar en Portugal. Cantaria Upa, pola que chebo este moito. Eh, a Nuria. Como é un día na vida na vida dun lazo. Eh, Nuria RP, artísticamente, quero aclarálo porque se si buscamos poetas galegas Nurias hai varias, eh? pero por suposto, por suposto, Repíteme a pregunta, por favor. Sí. Como é un día na vida dun lazo. Pois, eh, non regresar ao cabouco ata que se fai de noite, eh, non levantarse antes de que se faga de día, e eh, disfrutar moitísimo do tal. Bueno, se pon... Eh... Non sei se este mascota, Sí, claro, teño unha gata mitiquísima, moi graxeira, que aparece no conto, por certo, no conto que recollimos de xeitoral A gata mela que debe ter 14 ou 15 anos. Ten máis anos que o goberno de Jacome. Eh? <risa> eh, como penso que vives moito nas luas da de... que pensas da marihuana? Que penso da marihuana? Eh, solo penso cosas positivas. Algo que abre o apetito, <risa> que pode <málle> épodes. <risa> E, e cane o teu festival preferido? Bueno, este ano, por exemplo, estuve no de Zas, que xa levo ou 4 anos indo, pero digamos que xa se me fai un pouco grande. Tuvemos o festival esta fin de semana eh, de, en, en Loiro, o Pedra, que tamén le participando nel varios anos, que xa é outro formato, o Artificial tamén, ese tipo de festivais pequenos, e non teñen por que ser de música tampoco. Eh... Outra poeta que me encanta Moitísimo E que tamén recordaxe má ahora Cando falaches do Paseo das Letras É por suposto recomendado para todo o mundo Noa Moreira que, que, que Por certo, tanto Núria Como Noa Escriberon Se pasaron Por aquí por o programa Non foi moito Si, sí, si sí. Pensas que ver un día a ver a unha as ruas de Ourense? De momento penso que non, o que, o que sí que debe haber é propostas, pensamos nos, propostas dese estilo, non? Actividades para todos os públicos, culturais, educativas, nas ruas de Ourense, que eh, evidentemente eh, aínda se siguen facendo, claro. Por moito que nos queixemos, supoño que hai que diferenciar entre o administrativo e o e o relacionado coa liberdade. Bueno, imos ca, ca última das canxóns, que escoñiches? pois a última canción estes cuestionarios son moi complexos, pero, por exemplo, por poñer unha duns artistas que me gustan, que escoito, e que está sempre a orde do día, sería de esta pena que a veces teño, de grande amor, e que tamén tocaron aquí fai pouco no Torgal. Unhos graxos compostelanos? Eh, como podes poxón... son... Sí. Nas coas creches proibes o móvil Ou... Eu non proíbo nada Como, como te podes imaginar un graxo proibindo? Eh, Pero non se pode usar, claro É eh, lo que o diz moito É eh, Os móviles Para un graxo dasburgas Un móvil é algo tremendo Bueno As redes sociais É... Eh... Eh, a dos personaxes que foron saindo nesta entrevista. <risa> eh, Prefires os políticos de antes, ou, ou os que hai agora? Ningún. Os graxos da Burga sempre nos foi mal con todo tipo de políticos. Bueno, pois, Até de ser... que nos votaron fora, non pararon. A dese moito horas das bolas e tres minutos, e volveremos ao mes que ven con o poetas. Moi ben.